Horrekora etzulia, ze zen izango izateke helburua, nahiz eta nahiko barrio gona ez da Ba hori, autogarren ahorka jendea ahalik gehien bateratzea eta bueno, ba, borroka hortan aritzea ez da ba... Piskat da, hori, e, ikusten dugu zen momentutan dagoen e, autobien orkako borroka, ere? Mai zetim, dugu. Ta, ba, egurta zetik guberan dugu. Eta zentzurtan, hori, irutzen zaigu momentu beharrezkoa dela momentu honetan, bintzat, bueno, ja, gure borroka honek edo, jarraipen ikizango badu, ba, ba autobien orka gauden jendea, anti ikuspegitik hau da, ba, ez bakarriko autobien terrazak eta atasukulen plantatu duzun ba, edo ez dakik bat kilometro lehitzaran autobiak, Edo, eh ezpantamentu horrekin, bezkian ere, ba, bai leitzenan, inguruneari gi, inguru ingo dien erasoa noski, eh, eh, salatuz, baina ere gizarte eredua, desarrollismoa eta autobiak berez dakarren, hori, eh, da kontekstu batean sartzen da autobia ba, La, gizarte light. mota batei dagokio, ez? Bai. Mm -hmm. Orduan, pizkat edo postura dugun jendea, ba ba biltzeko, ez? Eh dugu berreskoa da elkartzea. Ba, Borroko haneik jarraipenik izango badu guraldetik bintzat Ber, Beraz, e, zuen borroka izango behango balitzateke biraduta inguru e, zuntxik eta aurrera koio e, progresioaren aurkeazta Bai, baina eraberean ere salatzen dugunean Salatuz bat ipat orain e, dagoki zuen, dagokigun arazoari arazoan Bai, goiere Ote... platazenu naiz abiskalde, ba, ba, inguruneari buruz, bueno, egiten aidian txikizioari buruz, noske gogorrak erabili behar dira, ez? Ba, ikusi besterik ez dago norbait adiez aresora joaten bada edo gorritira, ba, ikusten da nolako ko egiten ari diren, ta hori da litzarenen adibidera etorriko dena, ez? eta hori izalatu behar dago gorgor. Baina horrekin e, batera konturatzen gara oso zailara e, ez deguna lortu borroka honekin ahain arte bintzat da, jende ere ikusta horrek nola afektatzen digun hori gure bizitzen, ez? Eta horrek e, deno hori daokigula e, jarrela aldaketa batek egitea. gizartearia aldi guztitan, ez? Baina bidez, ez kotxe zalekeria dagoa dibidez, edo deno nahi dugu iruñara iritxia marrmin jutulenago, edo deno progresoan sinisten dugu, ez? Episkat gizarte honek dakarren progresoan, Orduan, or, or dago, borroko honetan, piskat, e, salatu behar da ingurunearikiko erasoa eta bere oso ez bakarri lehitzaren, bezkan baita erazpirotzen e, nafar partean, naiztan ba, piskat, e, aurlagoa garen ez, e, baina hori salatu behar da bere autobiak, suposatzen duen erasoa, e, baina baita ere, hori ikau, guri daok egun problema bat dela, gure bizimoduari gizarte honen, e, desarroioari edo ez? Ez zuen irutzen nagian, e, jendaskok pentsatuko dula, e, zuen... Hierarkia serie serie ideia horien aurrean nahiko utopisu da atzetikan bati pat ikusirik nola dijoan gizartea aurrera ta bati pat ikusirik inguru giroa bai beste horri alde eta beste zehartan zer gertatzen ari den ez da. Bai, nikuzte hor guk aukera bat egin genuela agian ba adibezmen hori koordinakundea ze bueno indarra bi urte arte urte bete herdi arte orduan urralda sortu zen Lurralda alternatibarekin, eta lurralda alternatibak adibesia plantatzen zuen autobide baten posibilidadea, ez? Eta horren bidez, jondia, autobia bat negoziatzera, ez? Eta horren argudio nahuzia zen posibilismoa, ez? Osa zen posibilismoarekin arekin jokatzea. Eta horren ba aurren gokera aukera batean genula, ez? Ba, ba ikusten duzu obrak aurrera zela, ez dugu indarri gelditzeko autobia, nintzat orain gaur egun doden indarra remanekin edo, ez dugu iko agartzen ari da ez deugula indarrik, ez? Batez ere albes gure postuaren eh? Gauden jendeak. Baina lasera irutzen zaigu plantatu berdela asunta bere dituen ondorioeekin, ez? Osa autobias da bajarik, bat tresaketan datu bezken dagoen gordintasunen ere, azaldu berdegula eta aldegun horren realizatu edo bete, ez? Ba oposizio bat, ez? Eta protesta bat. Gero ere beste borrok askorako barioduna gaina, ez? E, autobias da, goen da, dago autobia, gero autorreko da, bihan dura, ahondiko trena, dago sakanaoko autobia, itu urtegia, plan asko dituzte hituzte, datozen urteetarako, eta, bueno, haudala borroka bat, ba, konsientziatzeko, konsientziatzeko baleo duna, eta esperientzi bat borrokan eta zori hori zori guk ez dugu ikusten ere, almenik, e, irutzen ondain, autobia, ez egiteko oso, zaila irutzen zegoen zatez, oza, neko utopikoa berez, esaten digute aldo hartatik, ez? Autobien aurkako taldeak, e... Berez, ekologismoa baino, urru nago gorendikan dihoaz, ta. Bera, elburuak bintzat, ekologismo gutxaren hildotikan urru nago dihoaz. Ez da egitez, ekologiari buruz, ez badago, Ekologiaren zub, barnean ere, ez da bailea bat dago, ba, talde batzuk erdera bintzat, deitzen dia, medion mentalistaz, deitzen dena, eta horiek gilago hitz egiten dute, ba hori, zentzuertan ingurunea, ba, e, zenbat espezie animal edo vegetal ondatzen nahi dean, desagartzen nahi dian. ikuspegi ikuska fauna, flora eta respetatu behar dela, orduan parke naturalak proposatuz, ta hori hori bueno, e, ados gaude, ez? Baina uste dugu ere e, kritika bat batekin bertzea e, gizarte kapitalistari, oza, honen e, azpien dauden arrazoi ekonomiko guztiegi, ez? Azken batean, sistema ekonomiko eta politiko bat dago e, agintzen txikizio guztia, txiketa hau, ez? Orduan, e, Haur bat dago ba, beste jarrera ekologista bada ere, azken beten ekologia daren behar benen da hori dago ez, pixka batzuk gehiago bakarrik modioan minte problema planteatuz eta beste azuc, e, gizarte aldaketa bat, e, kapitalismari kritika, podere politikoari ere bai, eta bar. Azken fin, izango litzateke neuste uste dintzat gizartearen aurrean har, hartu jarrera ba bat. Bai. Ba bai, bai. Ba, bai, bai. Bai, pixka ba, bat agian joaten ari gara bai, bai. hor adaratetik, Eta bene, segula ez, haguete esan da, amarratetik <laughs> gan joaten egera. Beraz, hogazen pixkaatzen zentratzea ondo irutzen mazizue akamparen e-gitaragoan. Eta, bueno, eta azude, koharni jantzeko hor, informatuaz, e, zer txertan datzaba zuen, e, bueno, zuen zuko ari zinen guzti hori ez da. Hor dut, e, bat ipat, akampa honetan honi dagokion e, zer esango zen duke e-gitaragoi e buruz e eta zer egon gogan, eta biskat komentatuko duzu zer dago nor Bueno, ba, eh egitarauan, ba da hori, eh ostiralean bihar, ez? Eta bihar izango dugu eh rock kontzertu bat ando ingo gastetxean, e, Kanka eta Zentsura taldeekin. Hori izango da arratsaldeko 8tan. Izango da biskat ba kanpadaren sarrera, oraindik ez da kanpada montatu egongo bertxinen, ez? Baina bueno, izango da sarrera bezala edo neidunak ere, ba bueno, bertsi batzu joango gara ere, baina hori dago gitara botik kanpo bezala, eh? Ez, tablero larun batean elkartuko gera andoingo beko plazan, hori dago gasteetetik hurbil ere, egordiko 11etan, bueno, goizteko Eta igual, amabia kartea dongo gara, eta bueno, orduan jendea bildu, eta kamioi bat ere egongo da, ba, bueno, norbaitek material astuna edo ekartzen badu, ba, egoko gora bertxinea. bertsin dago, andoendik, lau kilometrotara, lehitzaren errekaren ondoan. Eta neko toki ezaguna, ba, jende asko akampadak egiten ditu ba, aste santuan, eta bueno, toki ezaguna da ez. Orduan, ane egingo da, akampada montatu bihar, eta gero gaurak dago pentsatuta e, diapositiba eman aldi bat, Ba, gai dezberdinetaz, borrokoa dezberdinetaz, bintzat e, segurtatu daude autobiarenak eta okupazio hori buruzko batzuk. Ez da, egian norbaitek ere zerbaitekarranea bat du, edo zein gaietaz, ba, ongeetorria izango da. Eta gero iganderako, e, igande onterako dugu mendimartxa, eta hori aterako da, kanpadatik goizeko hamarretan. Eta, bueno, ba, autobiak e, afektatuko dituen zonetatik, e, bueno, Inguruitatik ibiliko ara. Asteburuntarako, bueno, hori dagoa pentsatzen. Da. Antzerkia aibatuzu. Antzerkia, es antzerkia, baginuen eh, IK taldearekin antzerki bat egordiko eh, ama bitan, larun batean, baina bueno, arazo bat sortu da bereik beste emanaldi bat izen berdute urruti hemendik. Tergun garraioa iteko bada prestu den eta baina bueno, garraio garraio problema bat sortu da bere materiala alde batetik beste eramateko, eta, bueno, antzerkea susten ditu edo. Orduan, larun batean guardiaren, ba, elkartuko gera eta goraigoko gara kanpada montatzera. Baina, horre, bueno, garruko, bueno, garruko ez da ezeko, eta aste buruak hor, itaragor, antuak dut duzue, eta zuen entzuten bau pixka bat, musika pixka bat, eta gara jarraituko dugu itzaiten, ezta? Vale. Baina. Bueno, entzun dut du, hain, bueno, aurreko salsalekin baita jarraituaz, onoko hontan, kaso hontan, Ruben Bladesekin, Ruben Blades bakizte gaina bueno, politikara pasako dela, Panamon. Eta, bueno, Ruben Blades eh, entzungo du, bere kaminando elepetikan, mila atzirondalaro eta maikean atatako elepetikan, kamaleon izeneko doinua entzunaz. <totipasen> egin duen, erruen brazen, kamalean izaneko doinua. Talen jarretuko dugu autobioaren aurkako taldeko partaidekin hitzeiten, e, okarizketatzen, e, nahizu egin bezera ditu. Piskate, akan egitarau hortan, horrekin jaraituaz menjipen. Esan dezue, bueno, gatu gea, aukresu anein asteburuan, beraz e, jarretzen duan digan egitaraua, e ogeita bat zeharte, eta bitartan zer egon e, goa? Bai, ba. e, datorren astelenean, ogeita iruan, Eh, lehen esan dudanez da huitziko akampada harren edo izan zenaren bigarren urte betetzea Eta orduan duen ba festa bat egingo dugu Ba keimadakin eta, bueno, egitara guen ba festa jarri dugu Eta larunbata hogeita sortzian, hoi da jaurrengo larunbatean e, Afaria egongo da akampadan, afari berezi bat, albokak al, alaiturik, alboka lari batzuk etorriko dira Eta, bueno, egun hortan ere, senyalatzekoa da izango dela eztabaida bat ekologia eta autobiari buruz. Eta hortara, gombitatu ditugu, ba, bueno, baie, eguzki, eki, bizkaiko koordinakunde ekologista, e, lezoko talde ekologistako kide bat, e, eta garralda edo nafarroatik etorriko da ere e, mutil bat. Bintzat horiek e, segurtatu daude ba parte hartuko dutela eztabai da honetan. E, eta gero, igandea hogeita bederatzean, e, akampada desmontatuko dugu, Eta gero Andoainen arratzaldeko 6 gaztetxe ondoan, eh Marimba Antzerkitaldeak e, ba, obra bat eskainiko dugu eta Ondoren 7 e, manifestazio bat e, egingo dugu Andoaindik, Andoainen zehar. Ori 7erdietan datornik manifestazioarekin manifestaziorekin ba, bukatuko dugu edo. Eta bitartean eh zenberda ere ba, egun guzti horietan eh debate desberniak egongo direla, nebezu aipatzen dizki zu ebentzat debateak. E, ba, Eh, astartean, Europa 92 edo laroitamari biri buruz. Astazkena goita bost, patriarka doari buruz. Osteguna goita sei, Ameriketako indigenak gaur. Eh, ostiralean, goita zazpian, eh, os, eh, oso sungintza alter, eh, ofizialarekiko alternatibak edo. Eta lehena ipatu den, eh, autobiet hori larun batean. Eh, Txarra desberdin hauetan, ba parte hartuko ute, non, non 92 barna, hautsi, E, asociuzion antipatriarkal delakoa, e, Ketzala Maiur, Komite Internazionalistak, ASKAPena, Komisiono Antin 92 Zaragozakoak, sumendial, eta sumendialkarteak. Gero horta aparte, badira beste asmo batzuk zehaztu ez direnak egunak, baina egingo direnak, belarra eta perretxikoak bilduz ibilaldi e, berezi bat, binez izeneko baserrira bisita bat, e, obren noski egunero Bueno, egunero en un enero eh a Kanpada da goizekoan barretan batzar bat, eh gozaldu ondoren hango den guztion artean, begunereko aktibitateak eh diren ikusi eta denun artean banatzeko lanak, ez. Ta bueno, no ba, ingo da horretara nedunak eh talde bat mintzat egunero igoko da ta horrera gien da ba ekintzak edita, protesta ekintzak naiz dago sa, ba uzu jurauekin eta neko gorra den, baina bueno, ez dugu hori de bastatzen, ba han eh holako direla. Eta pixkatu hori da, pentsatu bat, Beraz nahiko, programa edo gitara burutu duzuena ez da. Bai, a ber, gero nola, aurrera ateratzen dugun, ez? Baina bai, bueno, estai. Eta, bono, lehen aipatuz patuz badimadu gure, egipta bat ekin, akampadako batea, informazio horri batzuk ere prestatu dituzu, hor jendea jakin dezan guzti hori ez da. Piskabate, zer, zer dakarkizue hor, horri hori Ba, erri, eh, horri hauetan... Eh, bueno, ba, ba. non banatuko dira eta... Beno, banatuko ditugu atera ja, dira, non dira... Bai, atera ditugu mila, eh, dia, eta ditugu irumila aldizkaritxo, dia txikiak, eta bertan daude lau edo ez, e, argazkiekin batera eta bla. Eta, bueno, lengua da gutxo gara akampadara gombidatzioa, eta zerratiko hein egiten duguna akampada. E, bigarna da, e, pixkat kapitalismoari buruz, ikuspegi hortatik autobia zer den, planteatzen duna, ez? Ba, gizartearen desarroioa, eta, e, bai, ez, gutxe bera, ez degit. Ondoren dator beste bat e, lurraldeari buruz edo, guna, ikuspegi bat lurraldeari buruz. Eta, ondoren dago e, litzaran koto pribadu humano edo, artikulo bat, bapiskat, e, ikuspegi ekologista batetik, ba, lehitzaran defensa lotzen duena izadiguztiaren guztiaren defensari edo, ez, azken batean. Bueno, ba bi daski, e, bi alizizki duten errenderiko lagun batzuk, e, bi erdarazkoak. Ta bueno, ba gogo aginen kaleratzeko behingo ez, ez? Ta batetik ba, material hau enun ta ba kaleratu bertzela. Pero ba kanpa da, ba unegok eritzu zaigu ere, hori ba, kontrainformazio aldetik edo informatzeko ere bai. Eta hori. Bai, ori... em eh, kontrainformazio, eta, eta bueno, pixkat hor alorrean nola ikusi duzu e trentzia edo edo eta goitu senda zuen eh, eskintzarekiko eduki duen jarrera edo ba eskasa benetan, osea e, ba normalan problema ditugu gure ideiak e, prentsan azaltzeko ondo, ez? Osea normalean edo terjibertsatu edo moztu edo erabate aldatu. Adibidez, kanpadari buruz hiru adibide emateko, eh biari genun orain dela hiru astela rengo barra edo lau aste, ja eraoki genunen egitea. Eta biz, ba, eginen, adibiz, e, izen burua zen akampada kontra alakuerdo Eta hori gure komunikatuan gu bidali genuen komunikatu dan ezetorren ez kontra alakuerdo Ezen izuz zen, autobien orkako akampada argitarra bi dao Eta gu, akordonekoko kritikoagaren Guz ustez, akordionek ez du autobien orkako borroka inkunbitzen ba, inkun ezin, ez da gokiu autobien orkako borrokari ez Eta gu honen gainetik borroka honekin segitu nahi dugu Guz ustez, arrazoiak e, zutik gelditzen direlako Abiz hori da ba, eginean izan dugun adibetak kanpada honekin. Gero e, abiz egunkarian ere, eta ziuten, baina, bueno, ni uste eta igual e, periudistaren nahi, nahi gabe egin edo, se, pentsatzen dut, ez? Bazetentzun gura kanpada, trazaketa aldaketen aurkakoa dela, ez? Ata Trazake, beren trazaketa aldaketen aurkakoa. eta da intzuzen noain, ba, Euskadi Diko Ezkerra, Alianza Popular eta PSO eren postura, ez? Esan ezagun, trazaketa aldaketaren aurkakoa. Gu, ez gaudu ez trazaketaren aurkata ez alde e, gu, Gaudu autobien aurkata esaten dugu trazaketaren aldaketa bat ez dara soluzioa Baina kritikatzen egitea gizarte eredu hau, azken batean ez? Eta beste bat izan da gaur ere egineen, ba, ez garrituta egiten nekoa garrituta garritutak ditugua, bat bine irun ze, bueno, Agien izan da beste akaltz bat nahi gabea ez da egiten baina neko gaizkiatera da Eta baina bueno, binda berriz ba, problemak izan ditugula Zuena. Gure idea, nahiz eta bueno, atela da gure ez talitxiki bagera, orduan ez dugu pretenditzen e, asko ateatzea, baina bai, jode, bakutxinez gure ideak zu, zuzenea ateatzatzea, ez koletilekin, askotan koletila jartzen dizki gute, eta olako osagertatu dira, ez. Orduan ikusi dugu beharra, bori, informatuin berdugula bat ez gure medioekin, hori argi dago, ez. Gure medioak erabiliz, eta prentsagata ere, ba, aldo gure neurrean ba, baliatzen gara prentsaz, ez, baina, bueno, normalean eko problemaak izaten ditugu. Bueno, eh pizka egungo egoeraz eh, arituaz edo itxeinaz, ez nola ikusten duzuet eh, autobiaren egoera edo borroka hori. Ba, zaila ikusten dugu etorkizuna, eh. Osea, ba, bueno, egoera, ba, lurraldearen eh, kanpaina, ba, gure ustez iruditzen iruditzen zaigu Eri, erabat erabate utzikeria lotsagarri bat egindula eh borrokaren sorregatik egondien arrazoi arrazoietaz ez? eta gainera bueno, akordioari bai eh kanpaina honekin asken batean, e, igual gure borroka ezabatzeko oza, likidatzeko edo e, joera hostako kanpaina badela ez senta pentsatu zakeu akordio hori bai sein alau e, deritzaion alternativa hori onartzea gure borrokak Eta gure ustez, e, alago alternatiba honek ez du, ez da soluzio bide bat, da e, leitzaran goa autobia deitzen denaren neurrikoa, ez? Neurrikoa, berdina. Bai, leitzaran bost kilometrotan ez luke afektatuko, baina bost kilometrotan berastegiko baiara afektatuko du. Bale, bate bestea, baina balioa hondi edo txikiago dula ekologiko meni, ez da, bai, edo daitek epizkeat, baina du degabez du horrek jasotzen borroka honen sorrera e, piztu zuen edo, ez? hasi zen rolloa, ez? Eta gainera pentsatzen dut ere benetan helburu ezin da hala hau, eh berez iregosiablea da. Gainera, osea, incluso momentuetan zalantza egon daiteke ere momentuetan, a benetan litzarango dutobia bera ere deitzen da onartuko litzateken momentu batean, ez? Ustez akordio hori bai horren atzean igoal filosofia badagola. Osea, ta da e, konflikto nei nola nahi ere amaieran bat eman ber saiola, ez? Baz, ez dakigu hori ezin duguola bota, bueno, botatzen dute, ez? Igual ez tabai darako, ez? Baina Agianba, no ere, ba borroka honei, konflikt honei amaiera etmandai zaio. Eh eta eta noski bauri gure kalterako izango da edo e, guretzat da gizarte desarroiista honen eta autobiaren eta garaipen bat, ez? Osea. Bueno, ba, estaba horren barnean, e, hemen telefonak, telefonoa hira digita utziko du. Ia Norbaitek e, deitu nahi balin badu edo galderan bat bota nahi balin badu, bota ezala eta zuek e, preste hono zarete e, zatzeko, erantzuteko, ezta? Bueno, ha telefona gotaku dut, e, beti ezela, bost bost sebi sortzi sebi telefonoa izango da, errepikatu ingo dut, bost bost sebi sortzi sebi telefonoa izango da. Eta akizue, nahi duzuenok, degi dezazue telefono hortara, oa bertan eman dudan telefono hortara, eta galdetu edo zer gauza, on iburuz, o neon inguruan dabilen edo zer gauzari buruz. Eta, bueno, jarretu du pixka bat, eh, bueno, ezagit, haber, eh, adibidez hor, talde haintzindari bat izan zen, beti ekologiaren eh, borroka hortan, hor, handa inaldean, eh, ezagit, ezatuko zen, bai, ezatuko zen oski, eta zer utzi zaien tontemakoa bab taldea eta txurruku zugutu Zagadirudi, jendea alper seamara da goela hor deitzeko, baina nik uste, emendikan de, aurrera deituko duela, beraz, bedirro botako dute del telefonoa eta nahi duenak deitu ezala bost-bost sebi sorti zei telefonora. Gu dugu, zei dut zaizue, zuen... zuen e... Alterentzat bon alternatian zit batipat batiputazioareak duen e, jarerikiko eta lurraldeak e, duen jareiko zuek alternatibao batza dute bai bataen eta bai besteen e, aldean ezta. Orduan ze uste zue horrek e, akordio horrek e, zuengan zer eraini eduki dezakeek zuen, zuen talde bezala ikusita zer eragin uki dezake akordio horren zia em eh, no da ba... <coughs> onartzeak edo ni ustez eh, onartzeak asken batean akordio hau aurrera aterala ez, perki asken gaina zalantza handia daude akordio hau onartuko duten eh, paktoko beste alderdiek, ez? Baina aurrera aterala ez, ondori handiak izango ditu, ni gustet eh, autobeiko autobeiko borrokan, orokorrean, ez? baigu talde bezala Pues que me tenga bat, ba, zentsuetan autorganizatua denak edo organizatua denak gure aldetik ta gure berondatealitzateke bor da beste batzukekin koordinatzea ba, ba, eta berrez. Hala eta baina ni usted bueno, denuntzako bai, eh ondorio handiak izango ditula senta hori, ba jo. Statementuntan ezait ez ata zen, baina bai ondori fuerteak izango ditula dutari gabe, bai, bai, onartuko baliz Auida hori gara ja, saun kasua dela eta horrez erre zer eragin ekarri dezake batipat eh bueno bakigu autobiarengan zer eragin ekareko zukeen, baina bestaudez e, zuek talde berzela ikusita zer zen Ondorio zer uruzen zuek akordi hori ateako alitz aurreato aterako alitz zuekiko adibidez e, jende e, gehia gurbilduko litzatekea Hola, ba, nustez akordio hau onartuko balitz esanai luke eh, jende sektore handi bat ebintzat, horren arte borroka honekin ba, lotura bat izanduna ta ez, batia handia ta beti ba, pres laguntzeko, ez? Baia agian jende asko ja, bueno, ikusiko egintuzke como, bueno, fos igual, como no sé, ez dakinola deitu, ez, baina claro, eh ulertzen onartuko, ez? Ebintuztela onartuko, onartuko, hori da, ez? Hori, hori akordio aurreatako altza bis hori ondori baltzateke sektora handi bat ba igual ezkarra bertsalen inguruko batez ere edo ez? Oin arte ba bueno harreman ar ba onak izan ditugu borroko honetan, ez? Denak egon gailkarrekin momentu askotan eta teknologia kisun mozketa litzatekeela adibidez, ez? Aldo hortatik baina baita ere jo sistema politiko guztiaren aurrean, ez? Sa pentsa ACB-ekin negoziatzen dutela e, akordi bat ere eitzen diala lurraldarekin aialdatzen die gala talas ere. Hemen hogei e, prengatu deniz egito jende batek soilitzen du beraletik. Ba, ez? E, kuestionatzen autobiatu eta borrokatzen ba, errepresio aldetik ere igual momentu batean edo ff, kao, ez dakit, ba, berainerantzuna ere asko zer legitimenzatua dengol izatek gizartean represioa dibidez zen ja oh. partio politiko, parlamentario do majoritari guztiek onartu dute hau jendeak ba, pentsatzen du hau ja konpondu dela akordio batean jatudela eta koaino segitzen, segitzen du borroka batek eta ba ez dakit nolako erantzuna izango luken gizarteak orokorrean, ez? Piskak, a, bueno, piskak gogorra izango zen. Izan bestalde dibutazioaren eh, jarrera edo postura nola... nola baloratzen duzu beha. Akordiarekiko eta utobiarekiko. <hums> Ni uste galdosek eta PNV-ek e, jarrera honekin zer irabazin nahi duten, ez? Aldo eta ja, zuzenean jauraintxe denbora irabazin nahi dira, ez? Zenta, bueno, obrak aurrera segitzen dute? teria da ondorio txiki bat, ez? Baina bueno, obrak aurrera se dute litzarannen ere bai. Eh, bueno, bintzate, baso mosketa eta pista ir, pintak irikitzen nahi dira, ez? Ja e, daude litzarren erdi aldera, utzora 2000 edo aipatutako baserri horran gainen. Bueno, alde batetik obrak aurrera doa, ze paralizazio inork eskatu gabe. E, eta jo, bestalde ba, claro, e, se lortu nahi dun Ba, baita ere igual herri bat asuna, eta bar, edo lurraldea eta olako mugimendu sozialak ere ba, nolabait instituzionalizatzea, instituzioetan bide bat irikitzea eta horrekin aurpegia garbitzea, ez? Eta fonduan ere borrok hau derrotatzea, azken batia, ez? Bazen, eta Hau negoziatuko balitzea ere, autobia egingo litzateke eta bere interesentzat bintzant, interes... Eh, Igual, politikoak daudet artean, abizpaktoko alderdiak besteak e, kontra daude interes politiko partidizten bakarrik. Baina PNV ere, bera, roi honetan, ataako ditzake garaile, bera bezala, e, soluzionatu duena konflikto bat, hemen ematen e, zuena ez zintzala konpondu, ez? Osa, pnv ere, bera, puntu askoa tatzen ditu historia honetan. Zerri uti zazue, orduan, <coughs> hau, azken fininan, zerri uti zezue, pultsu, pulso politiko bat izan dela, azken finean Zeinien artean, edo? Ha, partidu berdinen artean alegia. E, Paktokoen artean da idees. eta beste bai. bai, bai, pulso bat badago ere, berdin artean beti daude ere. Noiztas sistema berdinaren alde hon eta erroia berdin artean kompetitibia kompetizio badago, ez? Abert den hemen e, bai instituzioetan egintzen duna edo podera parte hartzen duna, ez? Ta bai, hor badago berdin arteko baur, hor intes partidistenagatik eta bar, ba Kristoan Trikinainak, ez? Bueno, hai, berez ere, pentsaiteke ba PNV dala ere, ba, e, euskal burgesiaren o kapitalismoaren ba defendatzailea, ez? Nau siena. beroak igual ba, bere interesak defenditzeko ba abiez, eak baino baino poder handiagoa, ezteke no zen baea, zegun ez eh ba, es e, ez, ez, eta ez ezintzan trazak eta bera ere aldatu ezintzan ezer erquestionatuko eta era beran ekartzen Madrideko enpresa bat, eh gorda jurao fasista Eta ber, osa, era badependitzenzun estadoaren poder dataz, esan zegunez, ehak, eh, baina PNVek igual badu poderea un bat Euskal Herrian politikoki ta alor guztietan, ba pixkat bere politika propioago bat aurrera eramateko, ez dakit, eh, uritzen. Ta horren bidez ere bere garaipen bat atzatzeko politikon mailan bere helburua da hemendik, ba vote gehiota atzeari asken batean edo eta baita ere, ba negoziazioak hitz egiten denean eta bar, ba ez bakarrik autobian, baizkan auzo goza politikoa bihurtu denez, Ba, eta harekiko negoziazioan, eta bar, ba, PNB-kera ba, bere postura bat lantzen zen nahi da. Piskat, e, iniziatiba propioak bezala ditula ez. ez, ez, ez bere erekin kontatu behar da, PNB-rekin kontatu behar da. Ba, e, negoziako eta batera alda Euskal Herrian, azken bat egin, ez. Bueno, ez da, da egiten ondo, hau garria saldu da, nozitian. Beste parteiak, esatekoik baduna da. Ia, bueno, ya, jende animatzen den, eh. Nikoz bete gain nahiko interesarria dela edukinadetikan eta beraz eh, jendeak eh, deitzeko aukera du. Hemente du ba, autobiaren ahorkako bueno partaideak edo. Hemente ditu eta beti berri botako dute telefonoa ya zuek eh, entzuleak ani ez zareten ba handiago bat ematen irrasailoari eta guk hemen eh, sortu dugun edo piztu dugun ez da edo bintzatea elkarrizketari berri batago dute telefonoa telefonoa bost bost 6 b sortzi 6 telefonoa da eta, bueno, jarraitu gugu pixka bat honekin eh, e, Gerora ora, asmoik edo balduzue eh, honekin, eh, esan nahi, eh, akampau burutu ondoren edo Ze, elburuak eh, ebalatuz gero ora, elburuik eh, etorkizuneako ja pentsauta dituzuea ara, waingos honekin nahikoa duzu eta ja, beste guztiaz desvinkloduta gaitzatzen zaeteo. Eh batez ere hori askengarra jontzen gaude, bueno, kanpadan zentratuta, ez? Ba, hau antolatzen, baina ba, gurasmoagero segitza da, ez? Segitza eta bueno, kanpadan ba hori, zentsuatean ber ba, berjenda biltzen garen, jende berria ere igual eta pizkat ba argende animatuko litzatekein, eh borroka burrera erama, eramaten ere, koordinatuko ginateke eta ikusiko dugu, ez? Ze, ze ritmoarekin eta singarrarekin Segitu dezakegun egun antan, ez? Baina, bueno, guras maz bai segitza da, gero, gara. Ba, ez dakit, uste e, hor... E, te, bueno, ez horendikan bai dut zorazenan da diltzala. Baina, jarretu nago du horrekin. Bentzatua ingoz esku hartena duzue, eta nahikoa ezta? Naiko... Esan edo. Naiko edukin naletikan... Zuen e, zuk esan duzu bezala, nahiko talde txikia izan dere esfortzu handia e, behar izan duen proiektua izan da. Zenbat e, demora eta zen, ze, ze, ze kondiziopean kondizio e, burutu duzu eguzti Ba, bueno, badirudi, hori bueno, behar duguko utziko dugu. Eta badirudi, dei bat dugula horre telefonaren bestaldean. Eta, pauso, basa utzi dut mandungo dugu. Bueno, ba, ia, atez egun hor telefonoan bestaldean. Kaixo gaon? ¿Bai, Gabón? Yeah. Eh, Gabón, ¿entzutzen azo? ¿Bai, bai? ¿Nunica de entzutzen Pues... Emenche erdilotan, ¿eh? Oye, el tan agonda Nun entzut en jarrita, ¿eh? Entzuten... Erqui, luego, erqui, ordu ne... entzuten en Esan es nuke O sea, orko autobio na orka Idiana e, gizketan Egi guztia zaten erididala, ¿eh? O sea, causa, ¿dónde zela, eh? Errati, borro cabajarra ituda Euskal ergo, o sea, Jende guztiega oren contra, ¿eh? dazala jakkota bat eta nehi iruditzen zait horko borroka egindana eskerako aldeko jende guztiek eta zeharriko ze horen aukadu dena pues, ohi ez dela baren ziberazuta ez. Torun e, be esan ditun hitzak zean nola pen aldekan da induen patua pues, ohi indo e, gure borroka pues, alter batien bazre utzitu guztia ez. Eta nahi duke erantzune horik sema tia Eta eitzetzu Bai, berazio Berak esuntuna, o sea, itza ni nago berekin akordio, osea, zin porzien esaten betzela, ez? Eh? Eta horik semen nahi duen esan, behan alde ta, segitu behar dela, era hortan da hoxe Eta eh? eitzetzu, esan ere gabeeran da, dezu, esa, beranda, nera hortan berai erantzune matia pues, Arrozoi guztia daukala beha idantza guztikin eta gaz guztik esaten nahi danekin De hecho, vale, desde que tú la gusto tú zure zure helburua litzateke beraz, eh zure apoyoa ematea. Bai, bai, bai, bai. Oida, e, e, o sea, es un porciento, o sea, matejet apoyo, o sea, tan mezela, ¿es? O hemen eh ibilika, o sea, e e, dando permiso en Borgoña oren aurge izatetik an, o sea, cerrar en dan mezela, dando pa que de causa Baina esan nire beste postura bat dien, ez zeak zea behar, oen indula, zeak gure boroka guztia, zeak azpina zerati era horreko iso nahi du betzela, ez, ozea, azpina hartzia betzela nahi dute, da hori, ez da, ozea, hor jakin berde, zerrati, zeak jendeak egin duen boroka horren kontra, eta hori dame zela, ozea, ez dake, oen, ozea, Zul gel, lehen dikan, bai, Zerrati, ozea, nola, Eee... Eh, Mandetzun... Telefonat, da inoreztezun deitan dezan. Jode, pues deitan golete eta jode, esaten nahi dana, pues egik berda eru adar, eh? Ol, oson doin dezu. Eh? Oson doin dezu, la? Eta, <girrisa> hola, ze, hoxe, zanda. Zanda, pues, manchur betu egiteko nizte, zan ingo, eze, dan bezala. Eta egik guztia do, kala, eta hori ze. Aperki, eut zita, oian egon da, telefon hartu. Bai, aparte egine errati asko guztatze, zaiten zutzen, zaitzezu. Bai, bai, erdi Bueno, ba, bueno, entzule batek jadani deitu dugu, eta ia ratxak jaratzen duen edo bintzat e, honek e, zeu zer e, pizten duen eta emantxe eukitzen dugun Ba, bueno, be, pertsona honek e, deitu dugu eta bere apoia mandu, e, autoean aurkako talekide, bueno, partaidea hori, eman di arrazoia, beraz Ia sortzen den hor e, bintzat ez da bat, ez da bat bizitzeko ez da Pentsat horrare ginen okerazan imanago zer, zer kondiziopean egin eh ehinduzue, brutu duzu aka da hau eta egitarago hau nola nola sortudan nola izan da gauza Bueno ba, eta gait fiskat ere esan berda bueno, hori len aipatutan ubitzikoa kanpadatik ba esperientzia bat bazegoenez eta ordun batez ere izan zen e, Ba, eta fecha tsu jarri gutxogena zenbat iraungo zuen Akanpadak, zenbat ginen, zenbat egun pres ginen, ba horregoteko, ez? Eta, bueno, berabaki ba, denun bezatzi eguno 10 egun, hori bi aste buru, ba egu, izan zitekeela, hori ba, ba, bi aste buru hartzen ditulako eta astean zehar ba bestelako aktibitateak egiteko. Eta beru izan da, hori ba, betetzea ere, ez? Piskat ba aktibitate alden atsegin garrienekin ta ikusten nuna biz debateak, ba piskat ba Ez berdinak plantatu zera ez, ez bakarrik autobiari buruz, bezikan balena ipatu ditu den, beste gaio ditu zere itzegin, eta, bueno, hola sortu da, ez. Kondizioak gero, ba betikoak, ez, ba, ez da egit, ba, telefono dehiak, e, kartela bat agarriz gu, e, udanetan kamisetak saldu ditugu, txikizioak gelditu do jartzen zutenak, ta hortik atera dugu ba, dirua, fondoa izan dena, psikatako aurrera ateratzeko. Gero aldizkaritxo hauek ere, ba, maila jarri ditugu, toki batzutan, eta, bueno, kubritu dugu aldizkariaren e, presioa ere. Eta, bueno, hori izan da ez, biskak, gutxo gara ere. Eta, ba, kartelak xerri grafian eta ditugu. E, gero, ez programa ikusi duzuen, kartelazpian da gona, ba, multikopista batean, eta neko ez dago batetxukuna. Eta, aldizkari egin prentan. Bore, izatzen gara bide ezberdinak, eta, bueno, e, erabiltzen, eta hori izan da, ez Bueno, ba, mm, da, nik, Ia minutua bakarrik faltatza egunean amaikak izeteko Berriro botako dut, intesgarri dutze delako aia eta ez da jatzeko mugua delako Orduan ez dakit bat ematek bainzat ia animatzen den Eta berriro botako dut telefonoa eta inork deitzen ez badu ba ordun berriro onde dutze mazaitzue Aste buruntan zer izango denaren horren berri emango du Eta horrekin amaituko dugu bainzat ordu hau edo, zuekin ongarren ordu hau Beraz, telefona berriro batako dut, bost-bost, e, sebi, sorti, telefonoa. Eta animatzena, bat deitezala. Bitartean, bueno, akumentatu ingo du bisia bat, e, mm, azteguruntako, egitegora berriro, gogoratzeko, zer egon goden, eta jendea animatzeko. Bai, e, bortuan, lehen ere astu zaigu esatea, bueno, akanpadan egon e, goda, bueno, norberak eraman behar du, e, janaria, e, dendabat, al badu, eta... Horixe ba, ez Gero han bestaldea hongo da, e, denda handi bat e, lo egiteko, ba ez badu dendarik edo zintzilik gelditzen badaan, bueno, izango da denda handi bat, eh estek guzten bal egun sartzen diean, baina bueno, handi bada. Orduan egiteko eta gero egongo da beste denda handi bat, Bazkal tokia eta asambleak eta bueno, debate hauek egiteko izango den tokia, ez? Orduan baskaria izango da komuna, gana, bueno, biztan dudanez goizoko amarretan batzarrai izango da egunero eta hori manturatuko dugu egunean inbert izango ze gustiak. Orrun baskaria eta ba eitzen duan mailan denoak eingo dugu ez e, ba, gela nagusi horretan edo txosna nagusian orrun ba jendak errematenun bazkarria ba usten du despensa da sukaldaritzarrako material minimo bat ez eta hori elkarrekin bazkaldu eta ber no, no eskin orraiten be ber aldetik ba, baita ere ez me piskan nahi dugu ere ba elkar hori elkartasun giro bat edo dena batera ez fiskat edo baita ere Bueno, hori gogoratzen baita ere eskatzen dugu, bueno, dugu bat bertsinea, eh jende ez da hilak igo, bertsin dago andoindi 14 kilometrotara, tren txikia segituzt, rengo plazalako lako trenbidea segituz, eh izatuta ondo da. Eta hori ba, eh norbaitek derrigorreskoa derri ez badu, ba ez kotxe batean edo igotzea. Eta hori ba, bueno, ordun e, asteburu honetarako, eh Biarrostirala Arratsaldeko 8tik andoengko gaztetxean eh Kanka ta zensura taldekin eh kontzertua izango da. Eta hori, larun batean, gelditu gara, e, goizeko amaiketan, andoain beko plazan, hori da gaztetxeetik hurbil. Hor duan, e, bilduko gara, e, akampadara igotzeko, tokira, eta han akampada montatzeko. Eta, bueno, izango da, kamioi bat edo, ba, terzena astunak edo, norraite baitu, ba ba, akampio batean igoko ditugu. Eta hori, izango da, ba, larun batean bat ez zera, ba, akampada montatzea, ba, infrastruktura minimo batez, gustura, egotekoan datu zen egunetan. Eta gero gauean ba diapositiba emanaldi bat borroka desberdinetaz. Bori ziurtatu daude autobiaren aurkakoak eta gero okupazioei buruz eta norbaitek beste edo zer gauza eraman nahi badu ere, ba hori han e, han dira. Eta gero igande honetarako, bueno, aste buruan tant hitzat, ba mendi martxa goizeko hamarretan, etan aterako da Akanpadatik. Bueno, ba oroisean dugu gaurkos ego ordu honek, lehen ordu honek eman duen guztia. Gehiago eman baina entzulegoak eh, nahiko bueno, entzulego alperra egon da eta tira beste batan izango da eta hortxe utziko du dena. Ba, mila esker gurekin izate gatikan, eta ondo pasadeza zela. Bueno, eskerrek eskotzu dure eta hori bueno, gombidatuak eh, zau dute, akan pagara ere. Vale.